Eta gurekin da dagoeneko eko estiralero bezala zumalakarregi museo horretatik etortez aigun laguna Xavier Kerejeta, Rachaldeon. arratxaldeon. Aurrekoan egipuzkoar bat izan genuen urretsuko artzailura, bai. Asparjauregi. <laughs> bueno, artzaia artzaia izandakoa bait ere. Ez izan izan baiter, ez eh. ez energiaia. Seren <haz> etzenola artzai baten bizimodua, eh, berak eramantzuena. Ez berehala aldatu zuen engi e esan. da. Eta gaurkoan berrez uste dut Bizkaitar bat e aurkeztuko diguzula. Bai. Sigmund Bernardo Zamakola. Simon bueno, Bernardo. izena, egia esan, Simon Bernardo, iza, zamakola zen aitaren bigarren apilidua, Uy, baina curioso, e, zamakola da, erabilizuen eta, bueno, betidanik e, ezagunagoa izan da zamakola gatik, uh -huh. ne, bueno, baserritik hartuaz duen. Aitaren bigarren apilidoa zen, baina e, bere etxea edo, zamakola zen, eta bueno, egia zen euskaldunen artean, oso normala zen. Bai. Batez ere, baserritarra errunten artean, normalagoa, baola, bazta gite, goi mailako euskaldunen artean, baino. Uh -huh. Eta nondarra zen, bizkaian e, zein horritakoa edo? Dimakoa, arratekoa. Aha. Arrati arrazen. Diman jaioa, mila zazpirunda berrogeita emeretzean, eta bertan iltzen, mila zortzerunda bederatzean. Uh -huh. Bueno, eta zergatik eh, hitz egin behar dugu gaur ez amakola. Zergatik da ezaguna zamakola, Entzuna egiten zait... Baino bai, go... bilborekin gehiago lotuketzen egin behar bada dimanekin, baina, bai... bai, zamakola, ezaguna da batez ere zamakolada gatik, zamakola da horrela esan da, matxina da bat izan zen, zamakolaren kontra, ez berak edo egina, eta, bueno, oso ospetsu egin dena, mila sortirenta egin zen, Eta bueno, haren kontrako erreakzio bat edo izan zen batez ere Bilboldean eman zena. <gülüyor> bueno, esan duzu, eta askotan baserretar arruntari z baserriaren izena <gülüyor> gero eramatearena, ezta? Horrek esan nahi du eta Simon Bernardo hau, ba, hori, ba baserreta roletako bat genuela. Ez ez kontrakoa, jauntxo bat zen, Limako jauntxo bat, familia honekoa. Eh, bueno, bere anai batere e, idazle edo bueno, idatzi zuen beintzat historia de las naciones bascas, eta bueno, e, familiako ospetxoena izango zen azkenean honek tokiak induzion, arte, e, ez dakit bere onerako edo, baina horrela izan zen. Mm -hmm. Familia honekoa e, durango nazizena, bere osaba eskribau batekin, esan genuen beste batean eskribau notario moduko bat izango zela, berak ere ikasketa hoiak egin zituen, dimara itzuli, eta antxe ba, udalkarguak eta bueno, pixka kontrolatzen ibili izan ez, bezala. Mm -hmm. Eh, Helen, berkatu, haipatu eh, duzu ere, eh, bueno, zamakola da, eta mm -hmm. hortik eto horrezitza gula, iz, eh, hortik egiten zaigula ezaguna, eta mm -hmm. horre guzti horrek esan nahi du, eta pertsonaia hau ezagutzen dugun neurrian iraultzaile bat ezagutu behar dugula mm, ba ez ez ez eh casi e, contracua esangoenuke bueno, oso jauntxo bat eta oso oso konservadorea gainera ez arrati aldo retan ba bueno no boterea izan zuena ez diman bakarrik ubidean, ni bilitzen bueno regidore edo garu un sin moduko zerbait esango benuke e, e, arantzazun, bizkaiko arantzasun ere ebile zen durango alde horretan eta bueno gernikako juntetzean ere bueno batzarretan parte hartu izena por cierto ez dago nada artean e, gernikako batzarretan egindien hitzalderik luzena berak eman zuelako hiru orduko hitzaldia gazteleraz eta gero euskaraz ere bukatzen hiru ordukua azu ez no lagen gozu bainagitan duten bezala gehientsunak beintsat e irakurri eta edo irakurre gabe Ze Tamozan iztunon hoyetako bat? Bai bai, oso iztunon ha homen zen eta bueno, e, Itzalahundiko gizona zen bere garaian eh 22 edo, edo so, Itzalahundiko Bizkaian. Bizkaik. Ondo estimatua, zeren eh, hainbeste lan jarri dizkiozu. <laughs> Homres, dimatua bai eta eta ez. O sea, itzala hundiko gizona izan zen, baina azkenia mukaera etzeoen hain joan izan. Madrilen ere egon zen Bizkaitarren nordezkari gisa edo, ba zenbait, e, zenbait arazo eta negoziatzen Madrilen, mm -hmm. baina azkenian e, hauek ere ekarri zioten bere kaltea, hortikan sortu zen gero haren kontrako matxina daura, zamakola da. Mm -hmm. bueno, zein izan zen hor e, e, benetazko arazoa, zein arazo politiko hori, Bueno, egizan kontatzeko nahiko korapilatsua da. Orduan ber... lasai hartu zazu, eh? Bai, a ber, labur biltzen dugun, tapizkat argi uzten dugun. Simplifikazioak, historian, batzutan tramposo xamarratira, baina beste aldetik ere beharrezkoak izaten dira. Ba, bueno, esan dugu jauntxoai, jauntxoai... zupe zazu hau... eta orain bat ber... minutu pare bat, uh -huh. eh? Orduan nola baiteko sarrera egizu uh -huh. eta korapilatsua baldin badak gero polikiago sartuko. Ba, orduan aurreko gairan. egoera kontatuko dugu. Esan dugu bizkaiko jauntxo bat zela jauntxo ruralista bat bizkaikoa eta eh jauntxo hauek bilbotarrekin, bilbotarekin nolabaiteko bilboko burgesiarekin eh nolabaiteko lehia bazeukaten ja hitz e, egiten ari gara beti bezala zuman zumalakarreren garaian e, gerra napoleonikoa baino len orduan jauntxo hauek naizioten bilbori bere itzala edo bere garrantzia pixka tapaldu eta horretarako kurritu zitzaien ba madrili eskatzea bilbok eh merkateritzaren monopoliua portua zelako ja. eta orduan naiz zuten beste portu bat egin, non eta abandon, hau da, gaur egungo Bilbaun, baina orduko Bilbozarraren pare-parean, bai orainen santxe den horretan edo, egin naiztuten jauntxaubek portu bat. E, elburu nagusia zen be Bilbori bere protagonismoa edo kentzea, eta baina horretarako naiztuten Madrilen permisua. Eta, otxe, biz, den permiso nola lortuko. Bizkaian eta momentu hartan, e, bat zeuden, bueno, alako burgueso da beraz batzuk, uh -huh. e, bilbon uh -huh. eta e, bilboko portuaren ba, garrantzi horren inguruan. Abestetik bai. ere, bat beste aberatz batzuk, hauek jauntzoak bai. eta, bueno, barruk alderan edo bizitzen dut. Bitalde dira, aberatzen artean denak botereak uh -huh. boterekoak, baina bitalde oso ondo beriztia, beriztuak. Mm -hmm. Orduan, Haiek esate dute, bueno, hauek duten indarra portua da, ba, mm -hmm. egin dezagunguk gu, guretzako beste portuat. Bai, batez ere kompetentzen dutko batek. E ekonomikoki eh? e, zentzuzko zerbaitote zen? Ba, segura eski ez, baina batez ere ekonomikoki baina politikoki zen ez, e, Bilbo eta bere indarra apaltzeko. Mm -hmm. Eta Madrilli, Madrilli Madrillen zer gertatzen zen, alde batetik Madrilli, ba, Bilboko burguesia iraultzaile hori esan dugu Frantziako iraultza eginezela, mm -hmm. ba, bildur un día zion, atención, jagina, baina beste aldetik bizkaiko jauntxo foralista hauek ere ezitzaizkion gehiegi gustatzen ze Madrilen ja forua foruetan eta traba gehiegi aurkitzen zuten eta foruak ere ba kendu nahi edo sikiera apaldu, esta. Madrilean ze ez aukaten etxa handiagoa. Eh, orduan, claro, ez izango da sama lana, nola lavait ez ategatik, ba, ba, laguntza lortzea eta mm -hmm. ikusiko dugu zerekin zuen horren trukea. Eberki, ja berkea jeta gure artean, gaur Zamakola, ezagutzen ari gara, Simon Bernardo Zamakola. Egunean, egunean, haien ezailoa Euskadi irratian. Festaroa laro gehiago amasei Euskal Artisten zikloaren kontzertua, Mikel Laboa zuzenean. Laru honetan martxoak bi, gaueko amarretan Donostiako Victoria Eugenian zokian. Oroitzen zaitu danea Mikelagoaren kontzertua Gipuzkoako Diputazioaren Kultura eta Euskara Departamentuaren eraginez Larun bat honetan, Donostiako Victoria Eugenia antzukian, Euskadi irratiaren laguntzarekin Nire Ilo Alfredori berriz? Donostiako gure etxeko altzari guztiak uzten dizkiot. Hori da zuertea zen orako altzaritegia eskuratu behar duen. Ondoala ere, Jangelako mailak berak bakarrik. Iixo emakumeok. Isinik zaudete, mesedez. Ah! Baltzeneki zuen hain edertzat dauzka zuen alttzari horiek. Intjauti mobiliarioan erosi zituela zuen anaiazenak? Ez dagia, non erosi zituela? Intzaustin? Proiektuak ere doan egiten dituzten intxauzti mobiliarioan. Eta nondago hori? Donostiako errekalde hauzuan, eta baita maran ere, eta hogeita lau hilabeteren buruan ordein dezakezue errekarguri gabe. Hau, uste dut, interesgarri izango zaizuela, ze zuen anaieraren testamentuak aipatu ere ez egiten eta. Azte buru honetan ere, Kirolak Euskadi Ratian. Zelaietan, larun arratsaldeko arratxaldeko bostetan, Merida Reala, eta zortziak eta laurdenetan, Atleti Barsa. Igandean, Alaves Atleti Futbol Partidua, eta Bigarren Mailako Txapelketako Pelota Partidua, Lejardi Bazeta. Zelaietan, kirolarekin zuzenean. Nola jazten ziren gure atxonamonen atxonamonak?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 di y ratía Ayllene Arratiar bat da, beraz, e, gaur e, xaberke dejetak, e, aurkezten e, diguna, eta uste dut e, bertako e, doinuren bat e, aukeratu duzula, berriz ere mm -hmm. girotzeko eta aria hartzeko, bai, ez da? Bai, esan behar da, beste aldetik gaur egun oso arratiarra iruitzen zaiguna, alboka, garaionetan zamakolaren garaian etxela bakarrikarratian jotzen. Eh? E, batez ere hartzaien bueno, musikatrezna da, baina bueno, gipuzkoako goierrin eta beste eskaldetan ere ezagutzen zen. Eta gainera irutzen zain kontrapunto bolita batetik jauntsoa eta bestetik ba hartzaia, ba, bueno, arratiarre, at, arratiarren artean, ba, pobreenak edo, zer jotzen zuten eta gero ikusiko zer nolako, mm, bueno, polarizazioa zegoen, ez, bien artean. Estri dente xamarra, ezta? Baina, orduko, garai hartako jende senyoritu bai jauntxor rurala edo, bai bilbotaren zateta, hau ja, ez dakite, erriko iegia edo omentzen, baina horre segatik anire jarraina inuen. Baina, jarraidez agun, beraz, hortxe ditugu eta madrildarrak zeinekin Eskondu. Eskondu. Ez dakitelaz, eren... Bueno, este es que gustatzen. Unia, ja, baina zan makolak edo eskaini zion. Bai, iola Bai, eh Madriden, bueno, asteko esandugun Madridiko gobernuaren ba edo behartzuela portu berria egiteko Eta orduan bi gauza eskaini zizkion orduko, bueno, negosiari Madrilen erregeia aparte bere ministro nagusiari edo Godoi zen. Godoi duela gutxi izendatua zen Príncipe de Lapaz, Paz, ba paque bat sinatu omen zelakogia san Pakeartan galdu egin zuen, baina, bueno, hori beste kontua da. Príncipe de Lapaz, orduan samakolak e, eskaini zion portu honi jarriko ziotela izena, ba Pakearen portua, Puerto de Lapaz izango zen. Uh -huh. Eta ta pizka bere banitatea edo uh -huh. lausengatzeko. Mentzionean esan Godoi portu Tua jarreko zuela. Es, baina, <laughs> bueno, pakea oso, bye, bueno, bye. itz be betiko hitza izan daolako oso, ikaragarria. ez be betea eta estimatua. Bai, hori da baina hori ere etzen naikoa, jakin ja, bo, gauza bada da bani dozu izatea, eta beste bat ja hori naiko izatea, orduan beste gauza bat esken nizion orduan sistema foralarekin eta esan dugu Madrilen ja sistema forala etzela begion ezikusten ba, bueno, sistema foralarekin bizkaitarrek, bueno, gipuzkoarek eta beste gare bai, baina kasuan honetan bizkaitarrek etzuten e, soldatutzen parte hartu behar. Gerra baldin bazegoen, ba, gerragin bertuten, baina bizkaian bertan ateragabe. Mm -hmm. Eta orduan zamakolak zer esken nizion, ba, forua kaldatzen Zea, e, zazpirin, horretan, bai, horretan zazpirion bizkaitarrek beti e, Espainiako ejertzitu iraunkorrean edo parte hartzeko. Uh -huh. Eta hori da aldaketa ikaragarri importantea. Zazpirion bizkaitar orduko popula populazioarekin eta gainean gizonak izan behar dute eta gazteak Asko da, ikaragarri importantia da. Uh -huh. Eta puntu honetan, ba, sortuko da, zamakola da, matxina da. Ez. Hori Maderilgoa gustatu zitzaien? Ba, e, klaro, Maderilgo gobernoaren zaz, zer o, ober, obeto, ez? Hori primeran dago. Uh -huh. Baina, klaro... Nola saldu hori gero herrian? Hori da, kontua ez. Diputazioan, eta bueno, nola baitere onartu zioten, ezken finean, ba, bera bezalako jontxok ziren, eta konbine zitzaien, ba, esan dugu bilotarrei eta aurre egiteko. Baina, Zein egertu behar zuen parte horretan, bargi dago bizkaitar, bizkaitar arruntak, gizon arruntak, baserretarrakeinak, mm -hmm. eta orduan hortxe sortuko da matxina da. Matxinatuko dira, batez ere bilbo inguruko errisketakoak ba abando bueno gaurengungo oso atirenak eh, ba Begoña Deusto eta ingurukoak, Bilbora joan ziren diputaziora e, matxinatu egin ziren bueno ba da denak bildu bon, eta eskandaloan hasi hasi matxinatu ziren nola jokatze zuten e... ba, Batzuta batzutan ondiz, hondiz eta modu nolabait esatea legala hauda e, aldaketak egin nahi zituzten baina ziren joate nola besterik gabe buskatzera joan ziren eta diputatuei e, bueno, obligatu obligatu eztiusten diputatuak ori aldatzera. Eta bueno, sinatzio arazi zieten paper bat esan hori ez zutela beteko eta zamakolak bueno hanka egin zuen jakina bilbotik dimara, azkenian nafarroan ere agertu zen beldurrez, ba alde egin zuen bizkaitekan. Baina e, ze gertatzen da matxinadetan oso erresa dela hortik ba claro dena giro oso bero dago eta oso erresa da aztea ba lapurretan edo ba hotzen, meachuka hori se da. Eta hizi zeren etxe batzu erretzen, denda batzuk ere erretzen, eta orduan bilbotarrak ordua arte agertu zitzenak teoriaan baina dirudienez bilbotarrak izan ziren baserritar hauek zituztenak matxinatzeko eta arajoateko eta gozak aldatzeko beraientzat portuagatik claro ja. baina baina claro bestei beste arrazoia ematen diete da, hemen bien interesak elkartu diten dira bai hombre engaño baina beste aldetik que engainatzen utzi ziren norabait esategatik baserretarrak aiaiere komeniz hitzaialake hitzaialako bai. ura aldatzea baina claro Matxino hau ikasten direan ja Bilbotarren intereseen kontra ze Bilbon zeuden eta etxe batzu erretzen eta gauzr lapurtzen eta ez ja eskutik jon zitzaileean matxina da orduan hasiko dira Bilbotarrak beraiek ere ba, errepresioan matxinoen mm -hmm. kontra, eta azkenean jendia ba, bere aldera bidaltzen. Por zerto, matxinada batzu, batzu oso importantea tira, eta dira, zamakola da, baina beste batzuten bakizu nola bukatzen zuten, ba, alkateak e, ardoa eta musika jartzen zuen de plazan, eta bueno, azkenean horrekin lasaitu, eta etxera berriro, eta hala, hurren arte. Bai, bai, e, bergarako <gülüyor> Be, kasu batian, eta ser... beste kasu batzuten ere, bai, eh? Horren e, e, etruke, edo matxinadaren truke, zer lortu gabe. E, gertatzen Zer, dena da... Zertxo baiten amore ere emango mangozuteen. Horira, ez. E, baserritarrak normalean asko aguantatzen zuten. Baina e, jamu batean ez dute gehiago aguantatzen eta orduan lertu egiten dute. Zer nola politikaldetik e, biderik ez duten, ez baitute parte hartzen, ba orduan lertu egiten dira. Eta gehienetan lertu egiten ziren noiz eta ba, ogiaren edo alako gauza inportanten prezioak gehiagi haunditzen zirenean. Baina ere nire zamakola da gauza kurioso da, ze, bueno, egoera inondik ere gozoa, baina arazo erabat politikoa zen, etzen arazo bat ba, bizibidea nola baitere lortzeko eta ogia merkatzeko beste kasuetan bezala. Horregatik ikusten daia hemen man, manipulazio politiko bat daguela. Bueno, ta no la bucatu ezkenean e, ezertan e, geratu zen soldadutzara, soldadutz hori egitera joan ber izan zuten, ez zuten joan ber izan. Ez, ez, azkenean ura itzen aprobatu, ez ziren soldadu joan Portua etzen egin eta bueno, eta matxina da bucatu zen. Baina hainbeste, ez dakit, eh, sentimendu eta gauza arrotu eta gero, ez zindazinetzi ere gauzake bare-bare berorretan geratu bare, bare ez Baina gauza badaia lehertzea eta bestea bare-bare, bare etzen gelditu zen. Eh? Bueno, eta probari nabarmenena da, bueno, azteko hortik bostu urtetara beste gerra bat azitko zen, ja napoleonikoa eta hortik aurrera gauzak etzenen inondek ere baretu. Eta bueno, gehi tamar urtetara karlista da lertu zen. Eta orduan bai agertzen direla karlistak eta liberalak askotan esaten da liberalak bilbotarrak hiritarrak kaletarrak eta karlistak baserritarrak eta hortan agertzen dira bai jauntxoak eta bai baserritarrutsaka eta askotan pobrenake <hum> orduan oso gauza komplikatua da ze ikusten ditugu batetik bilbotarrak bestetik bizkaitarrak baina bizkaitarren artean ba hori samakola jauntzoa eta baserritarrutsada eziren ez inondik ere gauza bera aterako samakolak borroka egin zuen e, kontzeju Zabalak edo ez egiteko, lehenago udal batzak eta egiten ziren e, zabalik, hau da mundu guztiak parte hartzen zuen, mundu guztiak pizonak, ja. normalen, klaro, baina parte hartzen zuen, eta zamako lari hori etzitzaion bat ere gustatzen, zen. Claro errixea joaten baldin bazen, ba, eta bere guzteko zerbait aprobatu nahi baldin bazuten jauntxoek, orduan, klaro, asten ziren, ba hori garresika eta mea txukat ez eta orduan, Ba, beste nartean, erdara zorre de egiten ziren gauzak. Jena e, e, kulartu e... ezazan? Bai, bai, bai, hori ere hola da. Baina hori ez da, gauza bakarra, bilbotarren artean mundu guztiare etzen berdina. Ze burgesa esaten dugunean, ez du esan nahi bilbotar guztiak burgesak zirenik eta beratxak eta merkataritzan eritzen zirenak. Oie, baziren jakina. Baina, Be, burgesa esaten lekuan langile asko ere gongo, ze? Eh? Klaro, bai, bai. Eta zerbitzariak eta eskenian baserritarren gandik oso urruti ere, e, etze biltzatenak, ez? Horrezin da, ba. da, alako marra batekin, ez? Ba, ez, eskori xera problema esplikatzerak guen, ba, bizkaitarrak batetik, bilbotarrak batetik, ba, bai. Hori egi da, baina hori baino gehiago ere badago Jauntxoak, baserritarrak eta burgesak eta dena oso nausia da. Ba, benetan historia komplikatua ba, da. Bai, oso komplikatua da eta problema da, gero hortikan simplifikazio erresegiak eta batez ere manipulatzeko egitea, ba, oso goza hori ba, erresia dela eta askotan horrela egiten dela, ez? Uh -huh. <laughs> Ni batzuetan pentsatzen dut eta horrelako eh bueno, eta bai estilua, ke taxtabaidak eta e, komentatzen ditugunean, ezta? Eh, ez dakitela, zenbateraino jartzen garen, eh, orduko garaitan eta orduko giroan ziren pentsa, etxegoela, ba, orain dagoen bezala, banik ez dakitela. Telefonoa. Informazioa. Eh, da informazioa. Problema, a, ez da, etzegoen mm. irratirik. Etzegoen, ba, ez da, kitola, garraio askarrik. Ez, ez. Horre, eh, gauzak, horre beak asko ingo zituen, eh, atzeratu, tanastu, honi, hau ma, Madridera joaten deneako, tan zerbait egite duneako, gero bueltan etortze Go, danako auskaloan zegertatu dan ezo aldatu dan, eh? Goboratzen duzu abiran eta konspiratzailean no lehiltzen zen, horretaz aprobetsatzen ziren, ez? E, prologo batean, abiranetari buruzko liburu batean, prologoan hori esaten zuen berak, eh? Ba nola telefonorik etzegoen eta alakoak posible ziren laia telefonoa esmatu orduko, ba, konspiratzaileak eta zentzu horretan biltzen desagertu behar zutela, ez baitzuten zentzurik. <laughs> baina ez dira horretu desagertu konspiratzaileak. Bueno, baina beste boen, modu batera egiten dute. Arti, arti Baina, kera oh, medigaren esaten dituzte Beste teknika batzuk Ederke que ba, eskerrik asko, Xabier uh -huh. Eta datorren nego estira larte Bai, bai, ne duzen arte